părea cartea lui Machiavelli Il Principe, în care uh, se recomandă că pentru un scop politic sau pentru alte scopuri sunt uh, pos, uh, permise orice mijloace. Deci, nu țineți, umorul, otrăviri, otrăviri și așa mai departe. Iată, deci o deosebire de gândire la un domnitor. Iată Constantin Brâncoveanu. Putea și el să spune, domnule, vă dau avere, lăsați-mă să trăiești, mă voi descurca. Dar nu. A fost mai presus uh, mântuirea sufletului și a copiilor lui, ce poate să fie mai trist pentru o familie încât să-i vezi pe toți uh, uh, uh, sacrificați în fața ta. Și parte materială, și rude, și toți. Și fetele și asta. Aveau un băiat dintre ei care trebuia să se căsătorească cu faca, sora lui Dimitri Cantemir și trebuia să o ia de la Istanbul. Și i-a spus că da, mergi, nu știu ce, și până la urmă s-a ales praful de toate chestia asta. Da. Adică nu nu, nu s-a putut e o, e o tragedie, o dramă extraordinară Este un subiect de De, de dramă extraordinară Pentru că ar fi cineva uh, Dăruit de Dumnezeu ca să scrie o carte Cu tot acest dramatiz Ar fi foarte, foarte bine Ar fi foarte, ar, foarte folositor Pentru uh, comunitatea Noastră românească și pentru lumea întreagă Încât eu sunt uh, Foarte bucuros Că am putut să particip la dezumarea aceasta a și adaug la Sfinții care îmi simt protector și pe Constantin Brâncoveanu. Și recomand și altora ca dacă au copii bărbați sau chiar fete să le dea numele de Constanța, Costinela sau ce mai fi, sau Constantin, pentru că Sfântul respectiv te ocrotește în cursul vieții. Și Constantin pentru noi români s-a dovedit un Sfânt puternic. Domnule profesor, noi vă mulțumim foarte mult că ne-ați fost alături în ediția de astăzi specială a emisiunii Viața Bisericii și vă așteptăm cu drag și cu alte prilejuri Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Vă mulțumim foarte mult! Estimați ascultători, l-am avut în direct în studio pe domnul academician Emilian Popescu. Suntem într-o emisiune specială Viața Bisericii ne pregătim pentru următorul moment din cadrul procesiunii, de fapt momentul final al uh, popasului final la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București. Rămâneți. Procesiunea cu Moaștele Sfântului Domnitor Constantin Brâncoveanu se apropie de final. Îl avem acum în legătură telefonică directă pe colegul nostru, Victor Stoica. El se află la Biserica Sfântului Gheorghe Nou, Ctitorie Brâncovenească, acolo unde Moaștele Sfântului Voivod Martir Constantin Brâncoveanu vor fi depuse la finalul acestei procesiuni. Ce se întâmplă până atunci, ne spune Victor Stoica. Victor, te ascultăm bun găsit tuturor, cred că n-ați putut alege un moment uh, mai bun pentru a în direct, pentru că în acest moment procesiunea cu Maștele Sfântului domitor Constantin Brâncoveanu, chiar racla cu Maștele Sfântului Domnitor Martir, ajunge aici la punctul final, la Biserica Sfântului Gheorghe Nou, locul de unde vă vorbesc acum, locul în care ajunge procesiunea și sper că se și audă în acest moment. Ați aflat deja ce s-a întâmplat pe traseu, au fost ierarhii, preoți, monarhii și monarhii, credincioși, foarte, foarte mulți credincioși. În locul în care mă aflu, este imposibil să estimez numărul, pentru că nu reușesc să văd capătul procesiunii. Ei bine, cu toții au plecat de la Catedrala Patriarhală, au prit apoi în ordine, mai întâi la Crucea Brâncovenească, apoi la Biserica Așezămintele Brâncovenești Domnița Bălașa, la Universitatea București și acum după o oră și aproape jumătate, dacă îți stimeți bine, la Biserica Sfântul Gereției Nou, una din cele mai reprezentative din brâncovenești. Este locul în care a fost înmormântat Sfântul Domnitor Martie Constantin Brâncoveanu în 2016. Traseul, întregul traseu a fost similar celui pe, pe care în urmă cu 80 de ani, pe 21 mai 1934 a avut loc procesiunea Solemnă de Ren, cu mare a o semintelor, acestui uh, sfânt martir al poporului român. Era un trasel ce a plecat uh, și atunci de la catedrala la s-a oprit tot aici, la Biserica Sfântul Gheorghe nou din București. În acest ultim uh, moment am putea spune să află și procesiunea de astăzi uh, care o reproduce în mare parte pe cea care a avut loc în urmă de 80 de ani, cu micile diferențe care constau în traseu și în ora de început, deoarece în 1934 au uh, început manifestările la ora 10, un alt punct comun cu cea de atunci, uh, vremea, o vremea frumoasă, caldă, însărită, care a încununat această manifestare și a adunat uh, un număr foarte mare de credincioși. Dar să mă întorc la procesiunea de astăzi, care a ajuns la Biserica Sfântului Gheorghe Nou, pe Bulevardul Brătianu, este punctul final de aici și nu se va mai pleca mai departe. În continuare aici va avea la procesiunea de înconjurare a Bisericii cu Moștele Sfântului Voivod Martir Constantin Brâncovanu, se va face oprire în partea de miază zi, apoi în partea de miază noapte și în fața Bisericii. Iar la final, racla cu Moștele Sfântului Voivod Martir Constantin Brâncovanu va fi depusă chiar în fața Bisericii, și va începe slujba privegherii Sfinților Martirii Blancoveni. Acestea au fost deocamdată informațiile de la Biserica Sfântă. -Sfântă. Victor, îți mulțumim foarte mult, stimați ascultători a fost în direct colegul nostru Victor Stoica de la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din uh, București de la kilometrul 0 al capitalei este și cunoscută de altfel această biserică uh, ca fiind biserica de la kilometrul 0 al capitalei acolo uh, procesiunea va înconjura biserica cu moaștele Sfântului Voivod Martir Constantin Brâncovanu, vor fi câteva opriri în partea de miază zi, în partea dinspre altar, dar și în partea de nord a bisericii, iar apoi la final, după ce vor fi rostite câteva rugăciuni și după ce se va face finalul momentului liturgic, va urma cuvântul de învățătură, iar racla cu moaștele Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu va fi depusă în baldachinul special amenajat acolo în fața bisericii și va începe slujba privegherii Sfinților Martirii Brâncoveani. Este bine de știut pentru toți cei care ne ascultă și care vor dori să ia parte la aceste momente solemne că Um se vor putea închina, iată, la um, racla cu moaștele Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu. După acest moment de final, de procesiune, racla va fi depusă, după cum vă spuneam, în fața bisericii, dar pe de altă parte, aici, pe dealul Patriarhiei, continuă um, slujba vecerniei și uh, credincioșii care doresc să participe uh, pot să vină să se închine la moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie, cel nou și ale Sfinților Împărați Constantin și Elena. Să nu uităm că astăzi este Ramul istoric al Catedralei Patriarcale, sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena. Rămâneți alături de noi, în continuare ne pregătim pentru o transmisie în direct a acestor momente de rugăciune care vor fi oficiate la Biserica Sfântului Gheorghe nou în finalul procesiunii de astăzi. Să ne Chiar to în toți noi cântare să ia lucea. noi și Dumnezeu și prin lucrarea prin lui. venit peste voi, ați vă în însele și De Hristos mături, și Brâncovenii slăviți pe voievozii Și moșenicii noștri să-i cinstim cu râvnă Cupul spre viața veșnică Și să lăudăm cu râvnă Dumnezeiasca pârgă a noastră către Domnul. Știi uiți e la voie pozivor, la el miștocind, de, de el cedat, dispărbiți-ne, de gășpașii, de ivețușii, de cei vețuși. Iertare de, de, de greșeale, ne lasă pe rudăruitul. Il-mi ziditorul mučenicia voastră, snaviți-i norcu nu, na că v-a făcut-o. Calea să vă și întejilor, poșe și credita țină lor, poșemicilor, celor ne buni încoveni lor, ați urmat și parcăție a celorlari, cu care nântoire pe la stăpânul niștocin. Căciată cu ea în ce se mută. Ceea ce le ce curând, las-ți zicon: popor le cadeva și mirile. Pomenit domnul în cunuria, izbăvire din toate nevoile, și răbdă către prețul și sănătatea mâinei. The Ты serdei când stai pe zi afar și din cerul nevădăm azmușeni când văzeştemă s-a vătămatul și fiul lui și sf și purura și în veci vecilor mami Sinților brâncovenii rugați-vă pentru noi! Sunt cântări care au fost intonate și pe parcursul procesiunii, cum a Sfântului Domnitor Constantin Brâncoveanu de la Catedrala Patriarhală. Trecând pe la Biserica Domnița Bălașa Universitatea București și Acum iată către Biserica Sfântul Gheorghe Nou Acolo unde acum este un moment de rugăciune pe care vă invităm să-l ascultăm stăpâne, milostiv fi față de păcatele noastre Și ne miluiește pe noi Că milostiv și viitor de oameni Dumnezeu ești și ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh acum și fururia și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nedejdea noastră, slavăție. Oh! Tot adevăratul Dumnezeul nostru pentru rugăciune preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și într-o apostoli, ale Sfinților Martir Blâncoven, Constantin, vode cu cei patru fiei săi, Constantin Ștefan, Radu și Matei și ale Sfernicului Anache, și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! C